Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Od tego svodit svate. O limo. Kada mudraci otidoše i to anđeo gospodnji javi se Josifu snui reče: Ustani i uzmi djete i mater njegovo, pa u Egipat i budi onde dok ti ne kaže. Jer će i rod tražiti djete da ga pogubi. I on uštaši, uze djete mater njegovu noću i otide u Egipat i bitamo do smrti rodove. Da se ispune što je gospod rekao preko proroka koji govori... I Egipta dozva sina svojega. Tada Irod, vidjevši da su ga mudraci prevarili, raznijevi se veoma i poslate pogubi svu djecu po vitlemu i po svoj okolini njegovoj, od dve godine i niže, po vremenu koje je tačno dozna od mudraca. <coughs> Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija govoreći glas u rami ču se plači ridanje i naricanje mnogo Rahilja plakuje djecu svoju i neće da se utješi jer i nema a po rodovoj gledanđe u gospodini javi se usnu Josefu u Egiptu i reče ustani uzmi djete i mater njegovo «Idi u zemlju Izraeljevo, jer su pomrli one što su tražli dušu djeteta, a on ustavši uze djete i mater njegovu i dođe u zemlju Izraeljevo, ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeju umjesto i roda oca svojega, poboja se ona mojići nego, primivši usnu zapovjest, otide u krajeve Galilejske».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 Kada je u našoj svetoj crkvi praznik Roždesva gospodnjeg bio povezan, mada suštinski on uvijek jeste povezan, ali u one dane u drevnoj crkvi bio je povezan sa onim praznikom koji nam predstoji, dakle sa praznikom Bogojavljenja. Bili su onako jedan uz drugi i slavili su se u jednom dahu i jednim duhom. Mudro je to bilo uređeno, mada i danas ostaje ta mogućnost, mada postoji i veliki rizik da ne povežemo praznike na dobar način, a ne povezavši ih, ostajemo sa raspogućenom svješću i neutemeljeni u vjeru. Zato je mnogo važno da praznike doživljavamo i tumačimo na pravi način i da ih obavezno povezujemo, braće i ses, obavezno praznike moramo povezati. Praznik rođenja Gospodnje ostaće nejasan svakom onom koga ne poveže sa bogojavljenjem, koga ne poveže sa onim praznikom koji mu prethodi, to je sa svetim blagovjestima, koga ne poveže sa svakom riječju koja izlazi iz usta Božih, Koga ne poveže sa velikim četvrtkom, velikim petkom, velikom subotom, velikom neđeljom, danom vaskrsenja gospodnje, koga ne poveže sa javljanjem vaskrsloga gospoda svojim učenicima, ono dijete koje se rađa u vitlejemu kasnije Ustavši iz mrtvih, govori, poučava, šalje svoje učenike u svijet da propovjedaju vaskrsenje, da propovjedaju istinu Božju i istin Boga, govoreći im da mu se dade svaka vlas na nebu i na zemlji i da nema potrebe ikoga da se plaše Niti od koga drugog da traže pomoć, jer njemu se dade svaka vlas i na nebu i na zemlji. Stoga, reče im, idite i naučite sve narode, krsteći u ime. Čije ime? U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ni u jedno drugo ime, braće i seseke. Ni u ime ni jednog drugog čovjeka, ni u ime ni jednog drugog Boga, ili bogova, ili idola, nego u ime oca i Sine i Svetoga Duha, zapovjedajući im da uče narod svemu onom šta im je otkrio, da ga uče da drže svete te zapovijesti, Životvorne i spasonosne, da ga uče da tvori volju Božiju, da ide putem Božijim koji vodi u život vječni i koji svakog koji tvori volju Božiju vaznosi na nadnebesne visine, gdje On koji ih je poslao i tu zapovijest dao sjedi se desne strane Boga i Otca, četrdesetog dana vaznjevši se na nebesa i nisposlavši Duha Svetoga, Gospoda, Boga, životvornog, da svima onima koji budu htjeli pomogne da ih osnaži i da ih vaznosi na nebesa, božanskom silom, božanskom blagodaću. I učini, braćo i sestre, zemlju ravnom po časti sa nebesima. I mi, pravoslavni hrišćani, pozvani smo na ovo slavlje, veliko slavlje, na ovaj događaj, veliki događaj. Pozvani smo, braćo i sestre, da priđemo ne nekom supermen. Ne nekom velikom čovjeku i velikom proroku. Ne nekom velikom angelu ili nekom velikom vanzemaljcu. Nismo mi došli u crkvu, niti mi praznemo Božić i kroz taj praznik praznemo i slavimo neku ljudsku veličinu. Ma kakva ona daje? Nego smo došli da proslavimo Boga u tijelu, došli smo da se poklonimo ljubavi očevoj koja nam se otkri kroz sina njegovog jedinorodnog, jedinorodni sine i slove Boži, besmrtan si, pjevamo u liturgiji, Besmr besmrtan si, a ova protio si se radi nas i radi našeg spasenja, dajući nam večni život dijeleći se nama tvoju besmrtnost i životvornu silu i svjetlost dajući nam braće i sese da imamo život u izobilju, u punoti hraneći nas svetim tijelom i svetom krvlju i učinivši da taj izvor I te riznice ne može niko da nam oduzme, ni lopov, ni moljac, ni rđa, ni grijeh, ni smrt, ni đavo. Kakva smrt? Ona bježi od crkve. Do tada ju rišava i sve obarala sad, samo kad čuje crkva, ona bježi. I smrt? I svi oni koji su umrli. Zato da nas čujete i sami, posjećate i sami kako ljudi ustaju na crkvu. Leševi boje se crkve, pa blefiraju kao da znaju, kao da napadaju, kao da veću silu od nje imaju. A to je blef demonski, braće i sestre. đavo se strahovito boji crkve. Sam pomen imena Božije i crkve Božije u njemu izaziva strah. Pogledajte danas, samo kažemo crkva i već se nešto zakuvao. Pogledajte i u narodu koji je odpao crkve. Samo kažemo crkva, već se mršte, već se boje, već imaju neke loše komentare već se povlače, već bježe. Tamo gdje se izgovori ime Gospode Isuse Hrista, gdje se izgovori ime Svete Trojice, gdje se ispovijedi čista pravoslavna vjera, odmah se osjeća anemir, netrpeljivost, a ispod svega toga veliki strah, jer se i đavo i grijeh, i smrt boje Boga. Boje crkve. A mi smo pozvani ne da se plašimo, ne da se bojimo, nego da se radujemo, da poštujemo, da slavimo, da se pričešćujemo životom i da se sjedinjujemo sa Bogom, koji je postao čovjek da bismo mi, braće i sestre, postali bogovi. Pazite, to je mnogo važno. Ništa drugo, crkva ništa drugo ne donosi... «Ništa drugo onda nama ne nudi, ovo je važno da istaknemo da se ne bismo razočarali, jer mi jednom od nas neće dati ništa drugo, braći i sestre, to budite sigurni. Od crkve se nemojte nadati ničemu, ako je neko ovdje došao da traži poboljšanje života u onoj ograničenoj, tvarnoj, zemaljskoj ravni, ta je promašio, ta će se razočarati». Neće mu Bog ništa od toga dati, koje je došlo samo zdravlje da poboljša, koje je došlo da se ogrebe za neki blagoslov, da bi mu bolje krenulo u životu, u poslu, u ljubavi, kako kažu ljudi bezumni, tražeći blagoslov za blud, za preljubu, za idolopoklonstvo, za grijeh. Takav čovjek neće ništa dobiti od Boga. Ako je došo samo da bude čovjek, da traži da bude samo dobar čovjek, da mu pravda bude jednaka pravdi književnika i fariseja, da mu pravda bude jednaka pravdi nezna Božaca, da mu poštenje bude jednako poštenju onih koji huve na Boga, koji ne vjeruju njega i u njegovu svetu pravoslavnu crku, taj ništa od Boga neće dobiti. To, braćo i sestre, budite sigurni, to vam u ime Božje garantujemo. Ništa od Boga neće dobiti. Jer je Bog došao da razori zamke i obmane demonske. I da donese najveći da, jesi li čovjek, jesem, bil i da Bog budeš, hoćeš li Bog da postaneš. Jesi li čovjek, jesem, znači i smrtan si, umireš, Ti umrlo otac, nije, a umrijeće. Majka, jeste. Ne samo tvoja, nego mnoge majke su umrle. I sve one koje danas razljaju umrijeće. I one, i njihova djeca. Svi bez izuzetka. Bili da ne bude tako. Bili da budeš vječno mladi i vječno živi. Da ti smrt ništa ne može. Da grijeh ne može da te ubode. Odnosno smrt da te ubode oštricom grijeha, jer grijeh je koplje smrti, braćo i sestre. Žalac smrti. Kad god čovjek upadne u grijeh, pogotovo u teške smrtne grijehe, njega je smrt u Boga. I taj ubod izaziva umiranje. Neki grijesi ubijaju namrtvo odmah. A gospod došao, postao čovjek, da bismo samo kroz njega i kroz zajednicu sa njim, koja se da ostvariti, isključivo u pravoslavnoj crkvi koja je njegovo božansko, bogočovečansko tijelo, mistični organizam, a mi, uključujući se na svetotajnski način, kroz svetokrštenje, U ime Svete Trojice, pro sveto miropomazanje, postajemo udovi Boži i postajemo, braći i svese, novi ljudi. Prije neki dan čuli smo od svetog apostola Pavla, a i vi da čujete i da znate, da on, kao apostol crkve, ne želi da zna ništa što smo mi prije bili. On i ono što je sam bio prije nego što će postati... Dio crkve, više nije ni spominjao, sem kad je htio da istakne milost Božju, koja mu je oprostila ono bezumlje. Inače, neka veličina prije našeg uključivanja u crku ne dolezi u obzir, braćo i sest, to je sve u mrtvačkom sanduku. Svata naša umišljenost, svata sva naša maštanja o našoj veličini i o našim vrijednostima, Izvan crkve, sve ono što smo imali, a nismo dobili od Boga, to je sve, braćo i se u mrtvačkom sanduku. To se raspalo već, možda mislimo da nije, ali jeste, vjerujte, to je sve umrlo, to je istroljelo. Apostol govori da mi u crkvi možemo da postojimo samo kroz ime Božije i kroz tijelo Božije i samo duhom Božijim i imenom Boži. Zato se mi nazivamo hrišćan. Pa tek onda dodajemo ono ime, koje su nam možda roditelji dali, ali ono je preobraženo, osvećeno u svetoj tajni kreštenje, a možda je u njoj i promijenjeno. Zato je mnogo važno, braće i svesme, mnogo, mnogo važno. Zato što nam se mnogo nudi da sebe prepoznamo kao udove Božije, da sebe prepoznamo kao udove crkve kojoj je Hristos glava, ali ud da bi mogao da funkcioniše, on mora da bude povezan, on mora da bude u vezi sa glavom, on mora da diše istim duhom, on mora da prima krv, on mora da prima impulse. On mora da prima komande iz centrali, iz glave. Ovaj prs, ako ga glava ne pomjera, on je onda odumro. Nervi su pokidani. Ako u njega ne dolazi krv, on će da zagnoji i njega ćemo morati da otkinemo. Tako i čovjek, pravoslavni hrišćanin, kršten ime Otca i Sina i Svetoga Duha, treba da bude pokretan Iz glave, odnosno iz uma Božijeg i duhom Božijim, voljom Božijom, ovaj prst se pokreće zato što je takva volja da bude savijen ili da bude ispružen. Ovi prsti se sastavljaju ovako zato što neko daje nalog da se sastave ovako i da se krstimo ovako. A oni mogu da budu i ovako, i ovako, i ovako, zavisi ko je u glavi, ko je ovlada umom. A nas su sveti otci naučili da vjerujemo crkvi, da um sjedinimo sa umom svetih otaca, sa učenjem pravoslavne crkve, sa svetim predanjem, sa svetim apostolima, a preko njih sa umom Božim i onda sastavljamo prste i ovako na ovaj način ispovjedamo kome pripadamo i sa kim smo umom voljom i tijelom sjedinjeni sa svetom trojicom i ne samo to lako je sastaviti prste da nas ih mnogi sastavljaju, mnogi i usnama izgovaraju ime Božje ali im je srce odvojeno od Boga od nas se traži braće i sese da se svim srcem svim umom, svom voljom, svom snagom, svim svojim životom Bogu predamo. Ne samo djelimično, pogovno i ponekad, nego svim svojim bićem, svim svojim srcem. Zašto? Zato što nema ništa drugo, braću i sestri, što nam treba. Gospod je postao čovjek. Pazite, obratite pažnju. To je mnogo važno. I velika je mogućnost da napravimo grešku, da napravimo promašaj, a teško nama ako promašimo, vjerujte, teško nama i u vremenu, kao što je mnogima teško, a teško nama, a ne do Bog da bude, ali ako bude teško, vjerujte da će biti mnogo i užasno u vječnosti ako promašimo. Bog se ova protio da bismo mu se predali svim svojim bićima. Da se sjedinimo sa njim uzama neraskidivim. I to nije samo, braćo i sestre, volja Sina Božijeg. Nije to samo Gospod Isus Hristus. To je i volja oca Nebeskog. Vi ste možda čuli, a možda i niste da imamo oca. Imamo oca na nebesima. Nije Otac onaj Isus čije prezime nosimo nije to otac broćice ne može on da bude otac pa kako može da stvori ako je umro ili ako će umri tako je njemu snaga da stvori novi život ako sobstveni ne može da održi kako kaže tata ga je napravio tata ga je doveo na svijet a pa ne može tata jer ode tata ode i tatin tata i tata tatinog tata svi su umrli Kako onda život mogu da daju to? Neka bogaština. Otac, nebeski braći i sest, njime smo mi, njegovom voljom, a kroz sina njegovog privedeni u postojanje. I silom duha svetog, a kroz crkvu se sjedinjujemo sa njim, poslije pada koje je satan izazvao i podao njegovog sina koga danas slavimo kao rođenog. Kao čovjeka, sin Boži i braće i sestre, je uzeo ljudsku prirodu. To je mnogo važno, to moramo da cijenimo više od svega drugog. I njega više od bilo, bilo koga drugog. Zato i zapovjeda da ako volimo oca, majku, brata, sestu, muža, ženu ili djecu, više nego njega, nismo ga dostojni. Pazite, to su njegove riječi volimo li ikoga više nego njega, nismo ga dostojni. Ne možemo biti u zajednici s njim. Tu se proces zaustavlja i ne može nikud dalje. Samo si čuo, ali ne možeš dalje. Nisi spreman, nemaš srce za vječnost, nemaš srce za Boga, nisi srpšan, potrebna je velika snaga srca, da bi se čovek sjedinio sa Bogom. Nebolesno, mršavo, preplašeno, kukavičije srce, koje može da voli dvoje troje, četvaro petovo, malo djecu, malo komšije, prijatelje, i to je to. Kakvo je to srce, braće i sese? To je nikakvo srce, bolesno srce. I ono udari čoveka, pa umre od srčanog udara, ne može da podnese tu tjeskobu. Malo mu je, znate. Ono ima snagu da voli Boga svim svojim snagama, a naša gordost ga zatvorila u dvoje troje. Ili, još gore, ako voli samoga sebe. Na To je to je najteža moguća bolest. Gordost, samoljublje, Takav čovjek ne može da se sjedini sa Bogom. Zato je mnogo važno da iskoristimo ove dane. Ovo su najvažniji dani u godišnjem ciklusu. Vjerujte, da prepoznamo dar Božiji, da prepoznamo ljubav Božju, da prepoznamo otvaranje bića Božijeg ka čovjeku. Pazite, Sveta Trojica se otvara prema nama. Dijete nam se dade. Sin nam se dade. Sin očev nam se dao. Evo ga tu među među nama. Emanuel, s nama Bog. Evo ga među nama, braćo i sestri, u svetoj tajni crkve, svetoj tajni liturgije. Šta je sveta liturgija? Sin Boži među nama, kao čovjek. Pazite, a sve nas rade. I svakoga od nas rade. Bog postaje čovjek radi mene. Pazite, Gdje to čovjeka vaznose? Pusti te brige, pa kaže, rekla mi je ovo, uvrijedila me ona, ovaj mi je oduzeo, ovaj mi prije. Ma pusti to, pusti, to su gluposti. Ugasi to, kreni kanal. To to je nebitno, znate. To ne može da se upoređuje sa ovim. Bog postao čovjek radi tebe. Pusti sad te sitne priče, pričice, uvredice, osuđivanja, zlopamćenja parničenja, suđenje, ogovaranja, osuđivanje, zato je osuđivanje tako strašan i neoprostiv grijeh, zato je Bog rekao ako budete osuđivali vjerujte, to vam garantujem, bićete osuđeni bez obzira, pa on mi je to čuješ što ti kažem ako budeš osuđival osudit te Tu su riječi Bože. Ako ne budeš oprostio, ma kako da mu oprosti? Čuješ što ti kažem. Ako ne budeš oprostio, neću ti oprostiti. Ako mu ne budeš od srca oprostio, neću ti oprostiti. A ti sad pričaj što oćeš, radi što oćeš, živi kako oćeš. Ali budi siguran, doći ćeš na sud, ja ću ti suditi, a rekao sam ti fino ako ne budeš oprostio neću ti oprostiti i završit ćeš zajedno sa džavom u vječnim mukama i u neugasivom ognju to budi sigurno zašto? zato što si imao dar sina sam ti dao mogao si da budeš bog mogao si da budeš car mogao si da budeš naslednik moj Da budeš brat Boži, sin Boži, da budeš vječan, silan, da budeš veći od angela, ti osuđuješ, ti sudiš, ti ogovaraš, ti izlopantiš, to je za oganj. Kažu sveti oci, ako ga nema, treba izmisliti pa kao zbog takvih ljudi, to je strašno nepoštovanje. Ne prema čoveku, braćo i sest, jer nema više čovek-čovek. Pazite, šta god mi da radimo, nema to više ja i ti. Možemo mi da mislimo da živimo tako samo ljudi, ljudi, ljudi. Evo sad, samo se čovek čuje. Samo ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, misle ljudi rad. Čekajte, ljudi, polako, je neko vas stvorio. Imate li vi početak, imate li tvorca? ali li neko ko se je sazdao? Ima još nekoga u vas i oni osim vas? Ima, braći i se Bog je postao čovek i više. Nema čovek čovek nego Bog sa ljudima, Bog među ljudima. Nema više direktno nego preko gospoda ili preko demona, satane, neprijatelja Božije. Zato je mnogo važno... Podvlačujemo i ponavljamo da prepoznamo ovaj veliki dar, veliki, veliki dar ova poćenja I da sutra, kad dođe Bogojavljenje, dobro, braćuj se, izoštrimo pažnju, dobro, dobro, dobro, jer biće nam otkrivena velika tajna, mada i sad ona otkrivena samo za pažljivog posmatrača. Pažljivo, ne spoljašnjim čulima, nego umom ko pazi. vidimo zvijezdare. Znate, vidimo zvijezdare, vidimo vrhunske naučnike tog vremena, koji se poklanjaju Bogu. Vidimo angele, braće i sese, kako se javljaju i slave ga zajedno sa pastirima. Vidimo i u ovom svetom imanđelju, kako angeo usmjerava Josifa, Zaručnike presvjate bogorodice Kad da krene za Egipat Kad da se vrati iz Egipta I gdje da ode u koji grad Znači na vođenje sa nebesa Otvorena nebesa Vidimo poklanje Vitlemskih mladenaca 14.000 Poklano na jako jako surov način Fazite Nešto se desilo Nešto se dešava Neka pomjeranje I onda vidimo na dan Bogojavljenja, evo ga pred nama, vidimo veliko otkrivanje tajne. Ne veliko, nego maksimalno kako vidimo nebese koja se otvaraju na dan kad se Gospod krstio u Jordanu od Jovana. Krstio ne da bi sebe očistio, nego da bi nam dao primjer... I izvor kroz svetu tajnu krštenje ukazujući time da je krštenje neophodno i obavezno za svako ko hoće se sjedini sa Svetom Trojicom. Kroz kreštenju ime Sina njegovog. Otvaraju se nebesa, pazite, on sad već ima 30 godina, onaj koji se rodi u Vitlemu, 30 godina rastao. I otvaraju se nebesa. Pazite, potpuno se otvaraju presječena nebesa, ne samo fizički prozor, nego i ona nebesa iznad nebesa. I sva nebesa koja postoje, sve angelske sile su se pomjerile i duh sveti si lazi u vidu goluba na njega. I čuje se glas. Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Pazite, glas Otca Nebeskog, njega poslušajte. Te riječi, braći i sve, svakome ko ima uho da čuju, treba da se duboko, duboko, duboko režu u um, a preko uma i volje u srce. I da dobro pazi šta Gospod govori i da dobro brati pažnju na svaku njegovu riječ, na svaki njegov pokret, na svako njegovo sjedanje i ustajanje, na sve što radi i na sve ono što će raditi oni koje je on poslao, to jest na svete te na svaku njihovu riječ. Dobro obratiti pažnju na riječi Svetih Otaca, jer ih je On poslao, a Duh Sveti nadahnuo. I da dobro obrati pažnju na zapovijest i poredak Svete Apostolske Saborne Pravoslavne Crkve, jer sve što je izvan nje, braću i sestre, nije po volji Otca Nebesku. Može to biti po volji većine, može to biti u demokratskom smislu, izbor većine. Mogu svi da glasaju za to, baš svi ljudi, čitav svijet. Ako otac kaže, nije po mojoj volji, to je bluvotina, braćo i sest, to je smrt. To je smrt svih glasača bez izuzetka. I kandidata i glasača, jer Bog nije glasao, nije po njegovoj volji. A za koga je Otac Nebeski glasao, braći sestri? Kome je dao glas? Koga je glasom posvjedočio? Nekoga od današnjih kandidata, nekoga od onih koji su se kandidovali prije njih, ili kroz svo vrijeme, ni jednom, braći sestri. Dao je glas i posvjedočio glasom samo Sina svoga, jedinorodnoga, Gospoda i Boge i spasa našeg Isusa Hrista. Ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. A ponavljamo, njega, odnosno našu crku pravoslavnu, dovodimo direktnu vezu sa njim. I on govori u crkvi dan danas, i, i dan danas, braćo i sestre. I dan danas svim Boži govori kroz crkvu. I dan danas on se daje kroz crkvu. Svojim blagodatnim energijama, svojim tijelom i svojom krdu. za koji trenutak proći ćemo u velikom vhodu, tu pored vas, noseći ga, braćo i sestre. Noseći ga skinutog sa krsta, položiti ga u grob. Da bi sačekali još koji trenutak da nasila njegovog vaskrsenja obasija i ozrači. Da vi pred nas stao kao vaskrsao i pozvalo nas uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Kako mrtav može da daje tijelo i da govori? Ko je vidio da se jede tijelo mrtvoga? Nego nam se daje životvorno i vaskrslo tijelo i krv, da bi naše tijelo i naša krv, kao što je primamo kad smo bolesni, pa primamo jel, tako krv nekog zdravog da nas ojača, tako i ovdje primamo krv da nam ojača i duša i tijelo, ali ne da ojača u odnosu na neku bolez, na neku infekciju, na neki fizički problem nego da nam krv i tijelo i duša i duh i srce ojačaju u odnosu na smrt, u odnosu na vrijeme, u odnosu na grijeh i u odnosu na đavoga. Da možemo da izdržimo, i ne samo da izdržimo, nego da satrajemo i smrt i grijeh i đavoga. i da iz vremena uđemo krvlju Božijom kao nekim kolesnicama u carstvo nebesko. Zato sveta ta liturgija jeste carstvo nebesko. Jer tu se nalazi najvažnije i najvrednije u tom carstvu. A to je ko? Careva kola, careva vila, vikendica? Ne. Nalazi se sam car. Kroz njegovog sina jedinorodnog, koga imamo u svetoj tajni. Zato, braće i sestre, Obratite pažnju, gdje se mi ovo nalazimo, gdje se mi ovo nađo smo, jesmo li mi spremni za sve ovo, jesmo li se mi pripremili za sve ovo, jesmo li mi htjeli i da li mi hoćemo to, ima još vremena da se preispitamo. Da ne bude posle, nisam znao. U svjetlosti praznika preispitajmo se, ako hoćemo dalje, ajmo ali svim srcem ne bojeći se nikoga i ničega ne osuđujući nikoga i ne tražeći ni od koga ništa drugo jer sve u crkvi imamo sve u Bogu imamo a u njemu i njemu je data sva vlas i na nebu i na zemlji njegovoj vlasi se braći i sese sve pokorava Bogom mladenicu se pokorava sunce Zvijze. Kad pogledate zvijezde, sve stoje tamo gdje ih je on postavio. Sunce se kreće onom putanjom koju je on odredio. Sve je stvoreno kroz njega, braći i seste. Zato nemojmo da se plašimo, u crkvi sve imamo, u crkvi imamo život, imamo vječnost, imamo oca, Imamo Sina koji nam se dade da bi smo i mi postali sinovi Boži. Imamo Duha Svetog koji će nam dati snage da možemo da živimo tako uzvišenim hrišćanskim životom. Daj Bože da budemo istinski hrišćani, istinska djeca Božja i da ga proslavljamo i oca koji nam Sina dade, a silom Duha Svetog, koji nam tajnu pobožnosti, tajnu vjere i silu za ljubav prema Bogu i prema bližnjima daje. Hristo se rodi.